Doina pentru taina abisului dumnezeiesc. Doamne, taina abisului Tău dumnezeiesc, adică asemănarea, ca o icoană a Ta în oglinda conștiinței noastre s-a arătat. Doamne, taina abisului Tău dumnezeiesc, adică asemănarea adusă de Duhul Sfânt, mintea mea, ca o mare imensă a făcut și a crescut tot mai mult. Doamne, taina abisului tău, Dumnezeiesc, ca o curgere de valuri, de chipuri, de creații, ca o cunoaștere de neînchipuit, ne-a uimit, ne-a îmbogățit. Doamne, taina abisului tău, Dumnezeesc peste toate sensurile, imaginile, tainele cuvântului tău ne-au purtat și de toate cuvintele, gândurile, imaginele, lumina separat. Doamne, taina abisului Tău Dumnezeesc, ca să o trecem, cu degetele mâinii Tale ne-ai ales și ne-ai luat, când cu înțelepciunea Ta ne-ai luminat. Doamne, taina abisului Tău Dumnezeesc, valuri de dor peste noi a vărsat, și asemănarea cu Tine ca o bucurie ne-a inundat. Doamne, taina abisului Tău Dumnezeesc la viața cea veșnică ne-a chemat. Și în veșmântul de mântă pentru cina de taină ne-am îmbrăcat. Doamne taina abisului tău dumnezeesc să ne lepădăm de slava de lumii ne-a îndemnat și să fim fii ai împărăției tale ne-a chemat. Doamne taina abisului tău dumnezeesc cu harul Duhului Sfânt, lumina taborului la față sufletireni le-a schimbat și cu fii luminii neasemnat. Doamne, taina abisului Tău dumnezeiesc, trăirea cuvintelor Sfintei Evangheliei, care sunt Duh și sunt viață, în noi a însemnat. Lacrima dorului care a durut, Doamne, lacrima dorului care a durut, în ochii minții noastre a apărut, fiindcă mult timp a trecut de când în extaz lumina Ta n-a mai văzut.